és a mai nap az amúgy is különleges mindnyájunk számára, mind Magyar Dávid kollégám számára, akit a stúdióban köszönthettek, mind az én számomra. Szóval egészen speciális a mai nap, mert hogy egy éves az a nyilvános összödi beszéd. Egy éves a beszéd, Mert az igazságbeszéd az már lassan másfél éves, csak hát a zárt körben ünneplik, mint ahogy zárt az, körben hallgatták meg. Hát az igazság természete az már csak ilyen. Tehát Éllelték az... egy fél évet miután odatták nekünk a publikumnak, hogy egy jó szórakozzunk rajta, és egy, egy kellemes őszi báli szezont indíthassunk be. Szóval ahogyan az index.hu publicistája Tóta Árpád nevezi, az örömhír, az evangélium, ahogyan nevezi az összödi beszédet, Tóta Árpád, ez ez ez nyilvánosságra most egy éve került. Ma. Úgyhogy ennek jegyében újra egy kicsit összödözünk. Főleg azért, mert van nekünk egy súlyos problémánk az összödi beszéddel. Az az érdekes, hogy nekünk az összödi beszéddel elsősorban nem is az összödi beszéd a problémánk, hanem az, amikor és az, ahol az összödi beszéddel hangzott. Tehát, hogyha az összödi beszéd az nem az összödi pártüdülőben, vagy Gyurcsány Ferencnek a magánbirtokán, de az valami, mi is az? Hát az annak idején egy állami intézmény volt, amit Gyurcsány Ferenc az államtól felvett uh, hitelen uh, vásárolt meg, uh -huh. úgyhogy uh, vissza tőle az állam, tehát gyakorlatilag ingyen került az ő tulajdonába, majd csinált belőle egy kormányüdülőt. Hmm. Összöd már önmagában egy... Csodálatosan egy... példázza azt, hogy Magyarországon hogyan lehet valamire is jutni. Igen, de, de maga összöd az már egy, egy, egy intézmény, az már, hogy mondjam, abban már benne van minden. Az egy garancia. Igen, igen de már, az már egy szitokszó önmagában, és akkor még a beszéd el se hangzott. Szóval nem elsősorban az abajunk, ami elhangzott, hanem hogy ez egy ilyen titkos frakció értekezleten hangzott el, nagy titokban, illetve a választások után. Tehát az összedi beszéd az úgy jó, ahogy van, hogyha az a választások előtt hangzik a el. A sajtótájékoztatón. Vagy a parlamentben. Vagy a, vagy a nyilvános tévévitán. Igen, mondjuk. Az korrekt lett volna. Az... Az, az egy igaz országhoz ilyennel leült volna tehát egyik oldalon Orbán, a másikon Gyurcsány és Gyurcsány előadta volna ezt, hogy elkurtuk nem kicsit nagyon, és így elmondta volna ugyanezt a szöveget de, akkor lehet, hogy szavazok rá, komolyan mondom akkor azt mondom, hogy ez egy de, tökös gyerek de de, de nem, so nem lettetek volna sokan. <laughs> azért az Gyurcsány Gyurcsány mégis úgy gondolta talán átvillant egy pillanatra az agyán hogy ez is lehet -e egy stratégia, amit most felvetettél de aztán hamar elvetette a másik lóra tett és bejött neki tehát lehetséges, hogy így elvesztette a te bizalmadat, de szerintem sokan van meg ebben az igen igen Igen, két megnyerte. Szóval az összödi beszéd, ami szerintem most már, hogy másfél ével eltelt az összödi beszéd elhangzása, és pontosan egy év az beszéd kiszivárgása óta, talán megengedi számunkra, sőt, talán megkívánja tőlünk, hogy egy bizonyos távolságtartással, egy bizonyos történelmi léptéket megtartva ettől az eseménytől nagyobb távlataiban vizsgáljuk, tehát, hogy ne csak a primitív ocsmányköpködés amit egy éven keresztül Én, nagyon, ment. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mi távolságot tartunk összödés magunk között, tehát, hogy képesek hát, leszünk Legalább ezt egy köpésnyi távolságot tartsunk <gül> meg, azt javaslom. Egy fröccsal Fontosan annak érdekében, hogy tudjunk alternatívát kínálni a közbeszéd kosutéri szintereingel szemben. Tehát, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy ezek a bizonyos. Meghaladjuk ezt ödet végre fölé emelkedjünk? Hát, vagy legalábbis. vagy legalábbis tanuljunk belőle. Okoljunk belőle, nem, mintha nekünk kéne okulnunk közödből. De, de lehetséges, hát, hogy abból a hát szempontból... szerintem kell okulnunk összedből, nekem az a De én, még, én Ezért... tudnék azért olyanokat ebben az országban, akiknek inkább kéne okulniuk összedből. De nekünk is, tehát meg kellett tanulni, és szerintem gyönyörű, mert az azóta eltelt egy évben történt uh, annyi katasztrófa Magyarországon, így, a, így, így velünk, amennyi triano, trianon óta nem. Tehát, hogy így szinte minden hónapra jutott valami gyönyörűség, ami, amit így élvezett amit így lesz felidézni szerintem a műsorban. Én a legnagyobb hibáját, illetve, hogy a legnagyobb problémát abban látom, hogy, hogy igazából én azt hiszem észre, hogy nem történt semmi. Tehát így jó izőn beletörődtünk abba, hogy lehet az utcán embereket verni, meg lehet hazudtolni a demokráciát, el lehet venni, el lehet venni a hitünket abban, hogy a képviseleti demokrácia Európában még működik, és egyébként ülünk a babérjainkon, és továbbra is szájjal nézzük azt, amit összed előtt. El, szóval el szóval lehet venni a hitünket, de nem adni, nem adni helyette semmit. Mert az, hogy elveszítjük a hitünket, az még hagyján. Csak az a durva, hogy ebben a fajta korrupt demokráciában már történelmileg jó párszor elvesztették sokak a hitüket, és ennek az alternatívái aztán olyan rendszerek lettek, amikben megfokozatosan a 20. század során veszítettük el a hitünket. Tehát a, a Weimari rendszernek az alternatívája, mondjuk két alternatíva közül választhattak azok, akik elégedetlenek voltak a Weimari, egyébként meglehetősen korrupt rendszerrel, hát az egyik az a fasizmus volt, a másik pedig a bolsevizmus volt, és hát, hogy mondjam, a 20. század pedig az ezen alternatívákból való kiábrándulásnak a története. És akkor most mi maradt a mi számunkra? Maradt az iszlám? Hát, én nem imádkoztam a még négyszer, pedig most, most hogy, hogy az órám, órámra nézek, már legalább négyszer kellett volna imádkoznom. Itt nálunk, hogy mondjam, viszonylag, viszonylag szűkösen vagyunk, altern, szűkében vagyunk az alternatíváknak. Úgy tűnik, hogy a demokratikus, a nyugati liberális intézményrendszer az nem biztos be saját magát a korrupció, a saját ö, rendszerének, intézményeinek a működtetői oligarhiává, működ, ö, oliva, oligarhiává formálódása ellen. Sőt, úgy tűnik, hogy az egyik mozgatórugója lett a korrupció, tehát hogy amit persze szép szóval lobbizásnak nevezünk, amikor a cégek ö, Belefolynak a politikai döntésekbe egyébként úgy is, mint szakértők, tehát hogy a nyilván a nagy múltik tudják, hogy hova érdemes tenni a milliárdokat ők. Ők tudják, hogy, hogy működik jól a gazdaság, egyébként erre az ő referenciájuk a saját cégük, amivel felzabálják a, a világot. És nyilván egy politikai elit, egy, egy országot vezető garnitúra az előbb-utóbb lefekszik neki, hiszen hát olyan mértékű, olyan erejű tőke van mögöttük, hogy azt mondják, hogy ti biztos jobban tudjátok, ráadásul jól is jön nekem az a kis pénz, amit a zsebembe csúsztattok. Ez a korrupció, amit lobbynak nevezünk, ez mozgatja ma a rendszert. És ennek a korrupciónak válik áldozatává, nyilván gyurcsány Ferenc és kis kormánya is, és persze én szerintem pontosan ugyanilyen lehetett az előző kormány, mármint a gyurcsányt megelőző Fidesz kormány, én nem tartom semmivel sem jobbnak őket. Csak más színezete volt, más köntösbe bújtatták ugyanezt a hazugságot. Egyébként tökéletesen igazad van. Ékes példáját láthatjuk a mai politikai életben annak, hogy a demokráciából hülyeségeket beszélek, tehát a gazdasági életből átvett menedzserek, azok tökéletesen tudnak irányítani egy országot. Hát konkrétan Kuka Jánosra gondolok, aki igazolta tehetséget egyszer a gazdasági életben, és most felvirágoztotta országunkat 1,8%-os GDP növekedéssel, 7% inflációval. É, nem, az már De több. Ez Jaj, ha számoknál tartunk. Most futottam bele, és csak így átfutott az agyamon a gondolat, ami mai hír volt, hogy a, a reálkeresetek csökkenése az ebben az évben, illetve az elmúlt egy évben az 6,7% volt, ugyanez a szám, hogyha februárt néztük az előző februárhoz, akkor 7, valahány tized százalék, és így az jutott az eszembe, hogy az egyhavi jövedelmem, az az éves jövedelmemnek a 8,5%-a. Tehát Gyurcsány Ferenc és társasága egy év alatt egyhavi fizetésünket vette el mindenkitől. Ez egy nagyon. Én nagyon bonyolultak nekem ezek nem, a... Ez, de egy, figyelj, de ezt egy, egy év, egy év marad... például valami, olvastam valami könyvet a csillagászatról, és ki abból kiderült hogy a Merkuron egy nap az hosszabb, mint egy év. Mert hogy gyorsabban fordul meg a nap körül, mint a saját tengelye körül át most teljesen hát, érted olyan, hogy így értem én értem csak nem tudom egyszerűen a képzelet. A vagyok ezzel is. Kö következő, van következő, következőről van szó. Egy havi, egy havi átlag keresetünk be az országban 110 forint a KSH szerint, valamivel több ez forint forinta. Következőről van szó, fölszállsz a villamosra, nálad van az egész havi fizetés egy Ferenc Meridál is kivette a zsebedből. Erről van szó. Ha őszintén vagyok hozzátok akkor azt mondani, hogy tele vagyunk kétségekkel hogy a magabiztosság mögött ott van az örülődés és a gyötrődés. E, egészen pontosan tudom, hogy mindaz, amit csinálunk, az nem lesz tökéletes. Hogy egy sor ügyben fogalmam sincsen, hogy melyik a, nem a hatodik lépés, még a harmadikat sem tudom. Tudom az első kettőt. És egyszerre kell megpróbálni előrevinni ezeket az ügyeket, Fentartani köztünk az együttműködést, a jóhiszeműséget, biztosítani a koordinációs partner támogatását, fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, hogy mire számíthattak. bevonni őket ebben a folyamatban. Megtanulni nem fölszisztenni minden pillanatban, és, és menni előre. De hogy tudom kiszámolni minden, minden lépésünknek a következményét? Nem tudjuk. Nincsen ennyi kapacitásunk. Az a igazság, hogy csak reggel, 7 órától éjjelig dolgozik legélt csapat, és hiába, egy pont után nem lehet szélesíteni. Nem tudjuk 12-15 embernél többen ülni azt az asztalt, amelynél meg kell állapodni kormányzati emberekkel, minisztéri emberekkel, meg szakértőkkel. Nem tudjuk. Ennyi tehetségünk van gyerekek. Itt? Nagyon. Európában ilyen büszkeséget még ország nem csinált, mert mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Mi valam végig hazudtuk az utolsó másfél kintnyire. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségei, hogy az... az mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a magyar szocialista párt és a liberálisok közös kormányzása valahogy is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Nem mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végéig. Semmi. El kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk, négy év alatt, akkor mit mondunk? Jöttek várnak, akik meg mertik és nem szarak azon, hogy hogy a transzban lesz majd a tudik költsége, számoláshoz bassza, Jöttek várnak, akik megértették, hogy jöttek.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 Úgy őriztük a politikai egységet tavaly nyár óta, és mögöttem mondjuk a szakva egységet, mint soha ebben a, a, a, a, az elmúlt években. Vagy talán sose. Természetesen mindaz, amit tudunk, az anyagaink kidolgozottsági foka, hagy maga után kívánni valót. Igen, még adatokban. Pontosan tudjuk mi azt, hogy rengeteg kockázattal nézünk szembe.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 Őrületbe kergetjük egymást bizonyos pontokon, hogy összeszedjük a szükséges mennyiségű pénzt. Ma kollégákkal, amikor mennek a politikai hogy húzhatok ma picsába ezzel. Derünk előre! Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Azt mondja ez a jó ember, hogy egy nagyon szűk csapat dolgozott rajta, mert ebben. Jóska mellett. Mert ebben a fázisban ezt nem engedhettük még be a minisztériumba. Tehát azt mondja nekem a miniszterelnök, hogy a kormánya nem tudhatott bizonyos dolgokról. Azt mondja, hogy azok a szervek, amelyek az ország kormányzására lettek létrehozva, ugye alkotmányosan, azok nem tudhatták meg, hogy mi. Milyen módon készülő kor kormányozni az országot? Tehát milyen Ez egy nagyon, nagyon szűk csapat az miben, mivel foglalatoskodik? Egyébként ez annyira rásegít az, az emberek egy részének a fejében dolgozó összeesküvés elméletekre, tehát az, hogy egy nagyon szűk csapat a kormány fölött van. De hogy 17-en, 17 de ezek már nem összeesküvés elméletek. Nem, nem, mondtam, elmondta, nem elmélet. Kikotyogta, hogy ez így megy. Ez, ez az összeesküvés gyakorlata. Az. Tehát, de de nem az, az, amikor arról beszél, hogy 17 embernél több egyszerűen nem tud körülülni egy asztalt. Most én arra vagyok kíváncsi, hogy a Magyar köztársaság Köztár ez az asztal lesz, hol szerepel, amelynél a döntések születnek. Tehát így, hol. Tehát igen, a demokratikus így... rendszer a, a jogállami döntéshozatali szervek leírása, és itt szépen itt sorba van minden, hogy a parlament, meg a minisztériumok, meg nem tudom, és akkor ott van az asztal. Az az, az asztal, az igen. Az es igen. cikkely, az asztal, ahova csak nagyon szűk igen. kis csapat félvodat. Hol Jóska, és még Veres Jancsi, Kóka, de az a az durva, vagy az az durva hogy nem tudhatjuk, hogy kik voltak, azt tudhatjuk, hogy Petrétei, Veres, Kóka, Gyurcsány. Tehát így kb. így ennyit tudhatunk. Most kik Annyit tudom, hogy a kormány nem volt ott, tehát az, az összes kormánytag nem volt ott. Nyilvánvalóan pártfrakció nagyon kis százaléka lehetett ott, ha egyáltalán ezek a pártból voltak ezek az emberek. Tehát így egy, egy olyan öt-hat ilyen jó, az, jó haver. Azért szerintem rosszul Tehát vagytok. Nézz, nézz, nézzük végig az egészet, hogy gyakorlatilag hány ellensége kellett megküzdeni ennek a szerencsétlen kormánynak. Úgy, ugye elsősorban hát az ott, ott, vannak az <laughs> ott vannak a szavazók. Igen, ott vannak a szavazók ott van a köztársasági elnök, ott volt a választás, ami tele volt. Várjál, ott van a köztársaság. <gül> Igen, <gül> Igen, ott, de, kirefelejtjük. De, de, de, de nem de meg. Figyelő... Ott van az alkotmány. De az alkotmánybíróság. Mit is mondták? Tudjuk, hogy vissza fognak dobni egy pár dolgot az alkotmánybíróságról. De... Ez, tehát ez, hogy képzelik? Tehát én ezt így nem értem. A mögöttük álló tím, aki mondjuk egy jogszabályt, egy törvénytervezetet kidolgoz, ők nincsenek tisztában az alkotmányjal. Hát, Vagy hogy tudják, hogy hát ha átfér dobni. az ablakon, megpróbáljuk átdobni. É, szerintem szerintem nem igen. dobták vissza raj. Ezt is, hogy Nem értem. De, de, de, de tényleg félelmetes egyébként, hogy, hogy ő, ő, ők, ők itt, ebben a helyzetben tettek egy, egy rövid távú Antidemokratikus kísérletet tulajdonképpen ez azt is lehetne mondani valamest, hogy ez egy pucskísérlet volt, amely nem a hatalom hosszú távú bebetonozására, hanem négy évig való, a hatalom átadásának négy évig való halogatására. Az ez volt. egy olyan pucskísérlet volt, ami egyébként bejött, ami azt célozta, hogy a demokratikus választási rendszert azt iktasuk ki egy pillanatra jó? Tehát itt vagyunk a választás előtt, nagyon nagy szarban van az ország, de miért most senkinek se fogjuk elárulni egyébként ezek olyan adatok, amiket közzé kell tenni. De azt mondtuk, hogy hát akkor hazudjunk valamit, hamisítsuk meg őket. Jól van gyerekek, csináljuk, írtak egy másik jelentést, leadták az EU nézet, hogy tényleg, tényleg így, így álltok, így, így van az ország, és azt mondtuk, igen, igen, így vagyunk, és megnyerték a választásokat. És az... Ez választási az, csalás. Ki, tehát sokan érvelnek azzal, hogy mások, más választások előtt is történtek ilyenek, valószínűleg történhetek ilyenek, hogy Orbán is hazudott, stb. stb. Erre pedig csak azt tudjuk mondani, hogy igen és nem. Tehát az érvelést elfogadjuk, és nem. Ö, elsőrendűen azért, mert lehetséges, hogy korábban is történtek ilyenek, de egyikre sincsen olyan megfelebeszetetlen bizonyíték, mint az összödi beszéd. Ez olyan, mint a volt Más Másrészt, pedig lehetséges, hogy korábban is történtek ilyenek, de ilyen mahinációval eddig 2006-ig még senkinek nem sikerült megtartania a hatalmat. Tehát lehetséges, hogy korábban is történtek ilyen mahinációk. Tudjuk jól, hogy mennyit osztogatott Orbán. Emlékszünk, hogy Hongyula sem a, a ciklus végén csinálta meg a bokros somagot, hanem a ciklus hát, első harmadának végén. Mégis soha senkinek nem sikerült ilyen módon megtartania a hatalmat. Lehetséges, hogy Gyurcsán csak egy gyakorlatot folytatott. Lehetséges, hogy így van. De ez a gyakorlat eddig még senkinek nem, nem jött be. Gyurcsánynak ekkor ilyen módon bejött. Tehát a az, lényeg hogy... az, hogy kísérletet mindenkitett választási csalásra, de ő nála ez <coughs> sikeres lett. Tehát megvalósította azt a, azt a tényállást, ami egyébként egy jogi kategória szerintem. Csak valahogy ezt ebben az országban senki nem akarja tárgyalni, hogy itt bizony olyan mértékű hazugságot ö, sikerült az, az ország torkán lenyomni, ami aminek, ha a birtokában lettünk volna a valódi tényeknek, akkor ezt a kormányt nem választják újra. Tehát elhallgattak közérdekű információkat, magyarul választási csalást követtek el? Ami a, ami a fontos része én szerintem az összedi beszédnek arról sokkal kevesebb szó van, mint a kevésbé fontos részéről. Én azt gondolom, hogy a Kossuth téren, mondjuk a kosú térjeknek, hogyha ilyenről lehet beszélni, mondjuk úgy azt gondolom, hogy a 60-70 a az beszédből kb. annyit értett meg, amennyit a hírtévé újra meg újra leadott, amit unásig ismételtek, hogy elkurtuk, nem kicsit nagyon a. Kurva ország. Igen, igen, egy ekkora böszmeséget még ne, tehát Így kb. Ez, ez ment át az emberek tudatában, és az emberek ezen vannak felháborodva. Te, te, tegyük hozzá, önmagában már ez is érthető? Igen, nem kevés. nem kevés, De úgy gondolom, hogy az emberek többsége az azt a rétegét az beszédnek, ami az igazi botrány, mert az, hogy elkürtük, nem kicsit, nagyon szarul kormányoztunk, nyilvánvaló, hogy mindegyik miniszterelnök vagy valaha volt miniszterelnök ilyesmit gondol a saját kormányzásáról, nem gondolhat ugyanis, mert ha más gondol, még nagyobb a baj, akkor a realitás érzéke szállt el. Sajnos az a szörnyű, hogy egy olyan rendszerben élünk, amelyben, amelyben ha egy miniszterelnök hazudik, az a kisebbi gond, mert hogyha nem hazudik, és még szűk körben is azt mondja, amit a kamera előtt, akkor elment az esze. És azt gondolom, hogy ha a hazuk korrupt vagy az őrült között kell választani, akkor még mindig jobb talán, ha a hazug korruptat választjuk. Az az igazság, hogy ez a demokrácia, ez a, vagy ez a, ez a polgári társadalom, amikor létrejött, már akkor kipróbálásra került a két létező ö, politikusi habitus. Az egyik, az, hát ez a francia forradalomban történt, az egyik az, ö, az ö, Robespierre, a másik az Danton. Tehát röviden, Danton, aki aki néppárti, Danton, aki szót ért a kofával a piacon, de Danton, aki elteszi a tízezrest, hogyha odaadják neki, és utána úgy intézi az ügyeket, hogy ne legyen gond. Tehát ő az, aki megvesztegethető, de ő az, aki, de ő az, aki ért a népnyelvén, és ő az, akitől nem kell félni. A másik az Robespierre, ő az, aki megvesztegethetetlen. Ő az, aki gerinces, ő az, aki egyenes, ő az, aki tisztességes, és ő az, aki, ne, ő az, aki ö, könnyékig tocsog a vérben. Most az az igazság, hogy ez a, ez a kétfajta politikus létezik. Nem, talán nem árulok zsákba a macskát, hogy ha azt mondom, hogy aki más, mint ez a kétfajta politikus, az valahol ennek a kétfajta politikusnak a hibridje. Tehát ez vagy két... nem hiszi semmire, tehát aki hát, más módon már a politikai pályán, politikai. azt már az első körben gondúrják. Na, na most a helyzet az nem túl rózsás, Nekünk itt dantonjaink vannak. Nincsenek Robespierre-ek, és tudjátok mit? Úgyhogy nem Halleluja. halleluját az égre, hogy nincsenek robeszpierjeink, A 20. század bővelkedett Robespier ekben és a 20. század azért volt olyan mocskos undorító, mert bővelkedett Robespier ekben Most a dantonok, akik körülvesznek minnyájunkat, mind-mind azt kiabálják az ellenfelükre, hogy ő Robespierre. Mindegyik Danton az ellenfelében robespierre láttat, holott mindegyik Danton nagyon jól tudja, hogy az ellenfele Danton, és honnan tudja olyan nagyon jól, abból a szinkos összekacsintásból, abból a függöny mögötti készfogásból, amit rendszeresen elkövetnek egymással nyilvánvaló, hiszen egy Robespierrel nem lehet meg, megegyezni a függöny mögött. Egy Robespierrel egyszer találkozol, és akkor a fejed, fejed, fejed, fejed rálóga a giotinra. Egy kosárból, igen, egy, egy, kosár, egy kosárból nézel kifelé, és onnan látod robespierre arcát. Na most, az az igazság, hogy nincsenek alternatíváink. Nekünk Dantonok jutottak. És örüljünk, hogy. Na de milyen dontonok, de ráadásul milyenek, de tényleg a lekítványomját fogtuk ki, tehát ezek az ilyen kókafélék, ezek irritálóan rossz, rossz arcok, de komolyan. Annyira szutjuk, hogy egyszerűen az ember azért szégyeli magát, hogy tényleg egy ilyen, ilyen országot sikerült összehoznunk, hogy nincs egy rendes olyan politikus, aki legalább úgy ver át minket, hogy azt mondjuk, hogy na végre! Ez egy jó politikus, jól csinálja, érted? Valahogy, valahogy hiteles, de nem, nálunk nincsen senki sem hiteles. Az összedi beszéd kapcsán azért <coughs> nekem más is szúrja a szemem. Mégpedig lehet, hogy én vagyok naív, de én ebben azt látom, hogy gyakorlatilag a hatalmat gyakorlók, itt nevezetesül ugye a kormány, illetve a miniszterelnök, általánosságban és nem csak Magyarországra nézve, tehát a polgári demokrácia az per pillanat itt a nyugati féltekén úgy működik, hogy alapjaiban tré, ugyanis ebből semmi más nem derült ki, mint az, hogy semmiféle jogi, morális és egyéb kontroll nincs a kormány fölött. Nincs. Semmi. Egyébként az a durva, hogy benne vagyunk az EU-ban, az EU számára is nem szólt szólt semmit vált egyébként. ez az egész, és nem szóltak semmit, és miért nem, mert tudták, hogy ez az ország pillanatokon belül összeomlik gazdaságilag, egy ember van, aki hajlandó vállalni azt, hogy felveszi a szemüveget, és fejest ugrik a pöcegödörbe, hogy az aljára lemenjen, és onnan még valamit kihozzon, ami használható, és az Gyurcsány Ferenc is azért, mert ő az, aki a pöcegödöröt megtöltette szarral. Tehát ő lesz az egyetlen ember, akit oda lehet állítani, hogy ferikém, akkor most lapátolt ki onnan, amit egy beletettél. És ez a probléma, hogy ezzel viszont elvesztettük a... A hitünket a demokráciában. Eddig is elég gyenge volt Magyarországon a, ezzel a rendszerrel kapcsolatos, hogy mondjam, a legitimitás. Tehát az emberek valahogy úgy voltak fel, hogy hazudnak, lopnak, csalnak. De most tényleg az van. Összed után az derült ki, hogy hogy elérkeztünk a, a Rubikonhoz átlépte. Ez egy olyan választóval, hogy, hogy itt nincs visszaút. Tehát ha ez, ha ez nem marad, akkor nekünk annyi. És maradt. Ezért az a, annak az előre bocsátával, hogy amit csinálunk, az messze nem tökéletes, nem tudok nektek B-verziót mondani. Aki a Magyar Szocialista Párt környékén befolyásos, véleményformáló, makrogazdasági ügyekben, kornaitól, bokrosig, békéstől, surányig, vértestől, a jóit azokkal végigbeszéltük, végig szenvedtük, végig És azt is meg kell mondjam nektek, hogy nagyon sok nagy ötletet találkozom. Pű, a 700-át neki. És kiderül, hogy még a legnagyobbak és a legtöbben tartottak is 100 milliárdos nagyságrendű tévedésekben vannak. Vessünk ki ingatlanadót mindenkire. Tudjátok, hogy mennyi jön be ingatlanadóból, ha minden ingatlant megadóztatunk, ami 5 millió forintnál drágább? Alacsony értékhatárt mondtam, nem 100 milliót, 5-öt. És egyébként még odaadjuk még az önkormányzatoknak azt az 52 milliárdot, ami a kommunális adóból bejön, mert akkor azt oda kell nekik adni, az most a bevételük. Az egész torinak az egyenlege kevesebb, mint 20 milliárd forint. Oda jön hozzám Magyarország talán legbefolyásosabb üzlet embere, Demján Sándor. Hatalmas nagy hanggal. Hogy felik, én olvasom a sárközi tanulmányban, hogyha minden háttérintézményt bezárunk, akkor 700-800 milliárd forintot fogunk megtakarítani. Mondom, Sanyikán, normális vagy te? Hát legalább te tudhatnál számolni, áldjon meg a jó Isten. Oda jön Surányi gyüli barátunk, hogy ő neki megvan, hogy hogyan kell átalakítani úgy a minimálbira adómentességét, hogy közben fönt lehessen tartani az igazságosságot. És dolgozunk sokáig vele. Majd elküldi a papírját végre, amire kiszámolja. És kiderül, hogy minden nagyon jó, csak azt nem tudja, hogy létezik az adó jóváírás intézményem a Magyarországon, és azt is át kell alakítani, és az 230 milliárd forint összességében. Ja! Hát ha 200 milliárd forint benne van a pakba, akkor már nincsen megoldásunk. Azt mondja nekem Gyurcsány Ferenc, hogy ő úgy beszél Demián Sándorral Magyarország leggazdagabb vagy második leggazdagabb emberével, nem tudjuk. Most a, a régió szóval talán leggazdagabb emberével, igen. Az egyik legbefolyásosabb bizletemberrel, <gül> <gül> <gül> hogy Sanyikám, <gül> normális vagy te? Tehát ezt De mondja ez Demián Sándornak, hogy lé... egy többszörös multimilliárdos. Én úgy képzelem el, hogy a Demiánnak az irodája előtt, ami ott a, a West End City Center előtt van, tudod, ahol a sóhivatal volt, ott Politikusok szép hosszú sorban, bevallom őszintén, hogy én ezt nem a kis ujjamból szoptam, politikusok szép hosszú sorban ülnek levetett kalappal a bejárat előtt. Tudod, ahogyan a szegény ember az Sztékában? Ajukat gyurcsájait hamarabb a, a gyűrött töltőnyüket igazgatják. Igen, és várják a bebocsájtást. A leleni anyában És a verejtéküket törölgetik. A igen, akkor, igen, amikor igen. És amikor végre, végre ki a és gyurcsány bemehet, mehet, akkor gyurcsány azzal kezdi, hogy ez De... Normális sohikám. vagy. Te. Normális vagy te? <gül> hogy így ezt elképzeljük, persze. Jó, hát el kellett játszani a legalább a frakció előtt, hogy azért De ő ne... valaki, rendben? itt van a Devjánnal, úgyhogy neki aztán ne szóljon itt be most senki. Ez nagyjából egy ilyen dominancia hát ez körülbelül olyan, mint amikor a Gyurcsány előadta, hogy ő rendszeresen bérmálkozott. Igen, azt tudni kell. Hogy az, az igen, lehet. Azt, azt, azt tudni, azt tudni kell, hogy a bérmálkozás az a, az, a az amit a protestánsoknál urva, a, a, a protestánsoknál várjál Most jövök én. Na, rendszeresen ezt a. Azt igen, igen, igen. A protestánsoknál nál ezt úgy hívják, hogy. Játsszunk zenét, nem? De igen, várjál. hogy hívják ezt. Te se tudod? Az SMS, nem, SMS nem, azért nem a választ, az jó? első áldozás, azt gondolom, hogy ez a bérma, bérmálkozás, nem? Igen. Ez az, amit a... Most uh, uh, no, szerintem... Az az első áldozás. Áldozás. Ha, mond, mond még egy szem, hogy mi is ám. Figyelj, akkor tegyetek fel egy kérdést az SMS falra, jó? Hogy mondja jó. meg valaki, aki ezzel tisztában van, mert ti nem vagytok, ez látható. Jó, hát én nem. Mi, a, mi, a, mi, a, mi az első áldozás a protestánsoknál? Na mindegy, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ez egyszer játszik. Ez egyszer játszik az életben. No, hát ő rendszeresen csinálja, ennyire buzgó. Uh -huh. Én, én ez, ezért és csak felnézek rá, hogy ő ilyen, Leg, ilyen jó hír. Ha jól emlékszem, akkor ő papakart lenni talán, vagy nem, nem is tudom meg, meg ezeket a szavakat. Szokásos... A legfeljebb pápa akart lenni. De, nem pápáról jött. Egyébként az, hogy, a, hogy a saját imidzsiét mennyire próbálja felépíteni, és gondolom, hogy ezek a beszólások is nyilván azért. Konfirmáció. Mert, köszönjük szépen. Amel, amellett, hogy ezek a beszólások azért így gondolom, hogy akkor pillanatnyira patanak ki a fejből, de ez mind hozzájárul ahhoz, hogy ő előadja azt. <gül> hogy gyakorlatilag egy olyan ivést próbál kiépíteni, amit a jobb oldalon már valamelyet sikerült az Orbánnak. De, de tekintve azt, hogy én arra gondoltam, amikor mindig az üt eszembe, hogy amikor a megyesit ugye gyakorlatilag, hát valószínűsíthetően ő buktatta meg. Előtte ő sportminiszter volt, de a sportminiszteri széke az már rezget, mert hogy úgy, úgy, úgy, emlékeim szerint úgy volt, hogy akkor őt fölállítják a székből. Tehát megyesi meneszteni akarta mint sportminisztert, reggelente hadovált össze-vissza a televízió adásokba, ő mint sportminiszter, nem tudom, hogy került oda, univerzális szakemberő ő is, mint látjuk egyébként. Hát került oda, hogy Mengyessének tanácsadója volt, nem? Én úgy tudom. Arra, hogy arra emlékeztek, hogy hogy jött létre a sportminisztérium. Hát Deutsch hozta létre az ifjúsági Minisztérium. Ifjúsági sport, Deutsch, és Deutsch nem jött létre, hanem neki hozták létre. Igen, erről van szó, tehát hogy kellett Deutschnak. Bár... Miután lediplomázott, kellett neki egy Igen, minisztérium. Kellett egy minisztérium. <gül> tehát ez olyan, mint a aputól, a diploma ajándékba kapsz egy autót. De addig nem vezetheted, amíg, amíg Viktól Mit vezetheted. kapott Viktortól a diploma ajándékba? Kapott tőle egy minisztériumot, és aztán, aztán Jánosi György lett az ifjúsági és sportminiszter, majd pedig Gyurcsány került arra a helyre. A és gyermek és ifjúsági sport. És, nem tudom, mi és, és, és hát egyből meg is szüntette azután, Gyurcsány, azután, hogy miniszterelnök lett. Hát bezárta maga mögött a kaput. Köszöni ő nem kirugró deszkát maga ellen. <gül> tehát, hogy ez érdekes egyébként, hogy valakinek ekkora véleménye van arról a nagyon felelősségteljes pozícióról, amit korábban elfoglalt. Ne, hogy az legyen, hogy a negyedik vagy a nyolcadik éve végén ezt az egész miniszterelnöki posztot is megszünteti, ahogy a, az előző miniszteri posztját. Csak így... nem lesz nyolc, és egy, már eddig, eddig mennyi tartunk? Fél úton váltottam egy ott. 6 lesz, igen. 6 igen. éve hat lesz. Hat hat hat lesz. De azért ez is a legnagyobb teljesítmény, hogyha így nézzük. Nem? De, de mm -hmm. Erre eddig senki nem mm -hmm. volt képes az volt még érdekes a beszédében, az összediben, amikor azt mondja, hogy, hogy nem tudok nektek B-verziót mondani. Tehát erre az emberre úgy szívesen bízom rá az országot, nem? Aki úgy azt mondja, hogy na én felveszem a szemellenzőt, így elindulok abba az irányba, mert ott olyan nagyszerű kilátások vannak, rájön, hogy ő most éppen készül belépni a szakadékba, és akkor azt mondja hátrafordulva, hogy srácok, nem tudok semmit, csak előre. Nincs, nincs más tervem. Hogy lehet? hogy lehet, hogy ez az ember így kézbe vette az országot, és ennyit tudott ki? nem, az, az, az a fantasztikus, hogy ott még, ott még az összödön öszöd, abban a frakció körben ez megállt. Mert azt mondta, hogy nincs B-verzió gyerekek. És tudjátok, hogy miért nincsen B-verzió? Mert elkurtuk Mert belevezettem az országot egy zsákutcába. De miért? Azért a szaros 500 ezer forintért, amit ti havonta fölvesztek. Tehát ez az elkúrás, ez a vázi elkúrás, tehát az, hogy ezt megcsináltuk és visszahoztuk szarból a kormányzást, ez a mi érdekünkben történt, ez egy közös felelősség, tehát most mindenki fogja be a pofáját, és meg is lett a hatása, mert azután, hogy ezt a frakció megtudta, hogy az ő tudta nélkül kormányoztak, az ő tudtán kívül eldidatották a frakció elől is az ország helyzetét, az, hogy törvényjavaslatokat, illetve reform csomagot dolgoztak ki nélkül, hogy a frakció egyáltalán tudott volna róla a minisztereknek, a minisztériumoknak, az egész parlamenti képviselői komplett állománynak a megkerülésével. Ezt úgy nyelték le, mint kacsa Miért? Mert tudták jól, hogy ők ezért egy négy éves egzistenciát kapnak. Csak hogy amikor ez kiszivárgotna, ott már nem állta meg a helyét. A társadalom előtt ez már nem állta meg a helyét. Csak egy valami korán. Mert mi nem kaptunk tőle négy évszisztenciót, mi nem kaptunk tőle egy négy, négy jobb évet, mint ha az lett na, volna, van szó. Hogy... Még még ha mint ha azt mondtuk volna, hogy. Tudjuk, hogy ez el lett cseszve, hogy ez hosszú távon visszaüt, de legalább lesz még négy jó évünk. Tehát ebben még belement volna az ország képzelde, ha azt mondod, hogy még lesznek ilyen meg ilyen szociális juttatások, utána nagy szarban leszünk, mert tényleg nagyon halaszthatatlan reformok vannak, de most még úgy jól van gyerek. De, de, mi de mit gondoljunk mi az MSP. De mit gondoljunk mi az MSP frakcióról, akik ezt megtudják, és a szaros havi 500 ezer forintért mindegyik. plusz költségterítés azért azt így hozzá, mindegyik befogja a pofár. Nem, azért tegyük hozzá, hogy erre gondolkodtak, hogy na ezt a felit elküldjük innen most már a halálnak a És gondolkodtak, hogy na jó, de ki mert mer a helyébe ülni? Ki lesz az? Melyikünk ül és vezeti ezt a Éppen szarban süllyedő, kerékadig süllyedő országot, ezt a szekeret ki fogja kirángatni? Nem, Ferikém, ezt te fogod kirángatni. Szépen itt maradsz, és végigcsinálod. Mert hát azt nem lehet, hogy széthullunk, és akkor jön a, jön a Fidesz, nem? Ezt azért nem engedhetik meg maguknak. Jó, bárki, Viszont kép, bárki kép. más nem ült volna. Jó, ne, ez, várj, ez nagy kérdés, bocs. Tehát állj meg egy pillanatra. Minek után azt tudjuk, hogy a választások előtt jóval nemcsak a kormány, hanem az MSZP teljes tagsága tisztában volt azzal, hogy, hogy mekkora a mekkora kakiban ülünk. Egyetlen én megkérdezem, hogy mi motivált őket abba az irányba, hogy akkor most feltétlenül nyerjük meg a választást? Miért nem engedték el a kis kötelet, finoman hátrahúzódunk, hagyjuk a Viktort biztos befutónak, aztán majd ő takarít. Tehát igazából... Lehet, hogy olyan kínos lett volna, hogy akkor kínos. már... Kínos! Visszat... Figyelj, <gül> el, tudom képzelni, el tudom képzelni, hogy Viktor meglátván azt, hogy még annál is sokkal rosszabb állapotban van az ország, mint ahogy ő hagyta itt sokkal-sokkal rosszabb állapotban lehet, hogy azt mondtam, hogy na jó, akkor elég volt most jön az a rész, ami eddig még nem volt a magyar demokrácia történetében, hogy akkor felelősségre vonás lesz, mert ilyen még nem volt és lehet, hogy ezt érezték, hogy nem kéne hagyni Ö, Szóval azt tudom nektek mondani hogy álljunk neki csináljuk meg sok igazságotok van a figyelmeztetésben, a féltésben a részletek ügyében Csak azt tudom mondani, hogy nem fogok játszani semmilyen játszmát. így, sem így. Tesszük a dolgunkat. Amíg nagy tempóban lehet menni előre, addig megyünk. Ha nem lehet menni, és elmagyarázzátok, hogy reform igen, de. Ahhoz én szerintem én nem kölök. Ahhoz máskör. És írok meg kibaszott könyveket a modern magyar baloldal. Lóna. <Sz> uh, gyerekek. Uh, uh, mit, mit, mit, kell még majd mondanom, Indikor? Hmm. Na jó, de attól aztán már tényleg a vér az arcomba fut, hogyan ezek viháncolnak. Tehát, hogy az ország legnagyobb gyalázatával szembesülnek, és itt úgy viháncolnak tényleg, mint akiknek klitorális orgazmusuk van.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 Ö, kell még valamit mondanom, Ildikó. Ez, ez milyen volt? Én ezt eddig nem hallottam. Nem? Te, val valószínűleg volt egy skíc előzetesen, amit letettek elé, hogy erről kell beszélni. Én nem tudok, én, én, én, én, én, én, én... a hal lenne, így, Figyelj, Feri, ezt most el fogod mondani. Nem, nem, én, én ezt nem akarom. Feri, kiállsz és elmondod. J Jó, Jó Irdikó, csak ne bánts még egyszer, kérlek, ne bánts! Én... Na jó, most elmondtam Ildikó, de most akkor jó, vagy még valamit mond... kell, kell még valamit mondom? Hogy Ildikó, ez... tegnap elmondtam azokat a hazugságokat, amikről ma be kell számolnom. Ildikó, mindent elmondtam? Hogy hogy tényleg mindent? ezt én, de nem, egyébként én ezen nem tudok napirendre térni, hogy itt egy ilyen szarpoénon ezek viháncolnak. Tehát megtudták azt, hogy négy éven keresztül ők parlamenti képviselők voltak, de nem. Tehát ők most szembesülnek azzal, hogy ők valójában az ő parlamenti képviselő, képviseleti Mandátumuk, illetve a felhatalmazásuk, az nem ért szart se. Tehát, hogy ők úgy lettek, a bármok bármok mint egy játékban. hogy Hogy, hogy, hogy át, kiátszották őket. Hát, hogy ugyanúgy átlettek verve, mint mi. Tehát ők az alsó 10 millióhoz tartoznak. Tehát ők most tudták meg azt, igen, most tudták meg azt, hogy nem, nem az elithez tartoznak, őket is, őket is átverték. És egy ócska szarpoénon úgy viháncolnak de komolyan, hogy az embernek tényleg, tényleg vérszalad vér, vér, vér az arcába. Tehát, hogy e, mik ezek, kik ezek. De tényleg, tehát hogy még föl sincsenek háborodva, ki sincsenek akadva. Hát én ott lettem volna, és megtudom azt, hogy, hogy engem Úri, kihagytak az országot érintő döntésekből, hol a parlamenti képviselő volnék, ráadásul kormánypárti, és itt mondja meg a, meg a miniszterelnök nekem, hogy, hogy engem kihagyott ebből, mert én erről nem tudhattam. És akkor azt mondja, hogy hát és majd írok könyveket a modern baloldalról, és azt mondom, hogy <gül> De jó porva! Robi. Tehát, hogy ez a reakció? Nem, Robi, ott nem a miniszterelnök ült, és nem a parlamenti képviselők ültek vele szemben, hanem a kenyeradó kisgazda ült, a sok <gül> szerencsétlen csóriási szemben, meg, most megaláztál meg, meg, meg, egy történelmi pártot, azt <gül> tudnod kell. Bocsánatot kérek. De ő be ide őket, ez igaz. Tehát így, így Feri ez. elmondta nekik a, a saját nyaralójában, amit az államról lopott, hogy gyerekek, nagyon csúnyán át lehetetek verve, de ne aggódjatok, mert négy évetek még van, megcsináltam nektek a szaros 500 ezereteket, és akkor azt mondták, hogy ez a felé ez tök jó arcat, Ti, ilyen még soha nem volt. Ti miért gondoljátok azt, hogy, hogy egy parlamenti képviselő honatja? Ezt én mondtam. De ez az, amit Itt szó nincs erről. Tehát pontosan amikor. Amikor látjuk, hogy itt Hogy milliókat guberálnak össze. Nem a felelőségről beszélek, nem a felelősségről. Itt semmi másról nem beszélek, mint a kivagyiságról, az egóról, a büszkeségről, a gizdaságról. Ha én parlamenti képviselő vagyok, akkor én elég gizda vagyok ahhoz, hogyha megtudom meg tudod arra, hogy parlamenti képviselő vagyok, hát könyörgöm, én vagyok a törvényhozó. Hát én vagyok könyörgöm a. A, Persze, a, a, az hiszem, az kím, első, első számú hatalmi ág ebben az országban. A parlament. Miért? Mert ez, a, ez az ország, papíron legalábbis, parlamentáris demokrácia. Ez azt jelenti, hogy a parlament a túlsúlyos. Ez azt jelenti, hogy a parlamenti képviselőnél elvileg nincsen nagyobb hatalmú ember. Mert a parlamenti képviselő dönt mindenről. Tehát a miniszterelnök is csak a Törvényeken, a törvényhozáson keresztül tudja gyakorolni, a parlamenten keresztül tudja gyakorolni a hatalmat. Erről na, szó. A miniszterelnök tehát, személyéről is a parlament. Na erről van szó. Tehát a, mindenki a parlamentnek felelős, a kormány is a parlamentnek felelős, a köztársasági elnök is a parlamentnek felelős, én egy parlamenti képviselő vagyok, és négy éven keresztül, minimum négy éven keresztül azt élem meg, hogy én vagyok az Uber király. nem csak az én mert parlamenti képviselő vagyok, hanem mert a, a többségben lévő parlamenti frakciónak vagyok a tagja. Tehát. A, a kormánypárti parlamenti képviselő, hát annyira gizda lennék erre, és akkor megtudom, hogy én mégse. Hát én rohadt ideges lennék, és ebben semmi, hogy a nincsen, csak gizda. Kezdeném azzal, hogy mondj egy pártot Magyarországról, amelyiknek elnöke van, és vagy azzal szemben, hogy mondj olyan mondja olyan elnököt, pártelnököt, akinek nem pártja van, ha érted, hogy miről beszélek. Tehát itt a farokcsóvája a kutyát már, he már helyből, és az a nagy probléma e, azzal, amit mondasz, hogy te ezt így látod kívülről, mert naív vagy. De amikor bennősz a parlamenti, a parlamenti székben, akkor nem erről van szó, de legalább. Ha nem arról van szó, hogy a tere tudod, hogy a, a fülnek vagy a csiskája. Nem, nem Robin, nézd végig a képviselőket, vagy. könyörgöm. Tehát neki esik az Attila úgy sarkán a rendőröknek egy alsógatyába, nem áll meg a rendőrnek, mert ő nem fog szondát fújni, és megveri, a, a, a, a mit tudom én, az orvosi rendelőben megveri a rendőrt, aki éppen kiérkezik, mert már tere a falut. Ilyen emberek a parlamenti képviselők. Miből gondolod te azt, hogy ők felelősen döntenek bármiről, és nem arról szól a történet, hogy ő megadjizza magát oda, havi 4-5 kilóért meg 8?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 vagy az elmaradásunk. 2005. szeptember 16-ával fél évvel előtt, így hurrokta le az MSP platformját, az MSP platformját, akik valószínűleg sejthettek valamit. Már mint Gyurcsány gondolom. A megszorítás politikája a jövő eltékozolása. Hát akkor ezt mondta, más, gondolta? Ezt Jó, mondta volt. Gyurcsány, akkor amikor elkezdte a ez a Saul is másként gondolta, mint mielőtt, tehát mikor Pál lett, akkor egész más véleménye volt, hát Gyurcsányon is így van ez. De jó lenne, ha csak könyvet írna Feri, bárha valami idióta megvalósítja, hát nem tudom, írja a demogoglali. Megmondanátok, hogy mi az a zene, ami a az Apokalipszis RT címzenéje. Igen, ez Jean-Michel Zsár, ez a legutolsó Jean-Michel Zsár lemeznek a Tio and Tia című lemeznek a egyik dala, aminek az a címe, hogy oké OK, do it fast. mert hogyha le akarjátok tölteni, vagy megvásárolni. Nekem mindig is az volt az érzésem, hogy az lesz politikus, aki nem ért a szakmájához. De mi a szakmája? Ezeknek nincs szakmájuk sem. Jó, hát Orbán Viktornak mi a szakmája? Arra vagyok kíváncsi. Orbán Viktor az egyik legnagyobb korunk legnagyobb, megér, legnagyobb megérhetési politikusa. Tehát a saját önéletrajzában is az szerepe, hogy két vagy három évet dolgozott összesen, gyakorlatilag 91 óta a politika tartja el. De még, de, még, de várjál, de még a, a parlamentbe sem megy be, tehát képviselő, de azért nem megy be, tehát nem, nem megy be ülésezni, meg én nem tudom, tehát, no, így, nem, hanem, hát ő, közvetlen, ő közvetlenül a néppel tartja a kapcsolatot, érted? Tehát, hogy így a demokratikus intézményrendszer az elvileg, azoknak lett kitalálva, akik nem a nép tövéről fakadnak olyan direkt módon, mint maga Viktor. De vannak olyanok, akiknek nincsen szükség. Tehát végül is a parlamenti képviselet az így arra lett kitalálva, hogy a hatalom az egy, a, tehát így létre lettek hozva ilyen hatalmi csatornák, tudod, amiken keresztül a társadalom a nép akarat, az így megnyilvánul. De hát Orbán Viktor, amikor oda megy, mondjuk követve mecceni, mondjuk. Vagy kulbászt vagy kolbász, kolbász, hát hát hát erre sem de tényleg, De tényleg a, a, magyar, a magyarság tartalékaidat játszod el éppen, de azt hát jól el, tudod. Vagy rúgja a bőrt. Vedd észre magad. Vagy mondjuk rúgja a bőrt. Hát ott megvalósul, az a fajta önfeledte egyesülés a nemzettel, Együtt ami hozdul. mint egy fölöslegesé teszi. Persze Viktor tudja, hogy azért sokak számára ez sokat jelent ez a demokratikus intézményrendszer, ezért nem is szüntette meg annak idején, amiért mi nagyon hálásak vagyunk neki. De Már lehet, hogy jobban jártunk volna megszüntetni, mert akkor nem jött volna Feri. Na jó, hát, ezt most nem, hallottam, ezt most nem ez hallottam meg. Melyik közem van? Most, most az a kérdés, hogy demokráciát akarunk, vagy Ferit nem. Az demokrácia, hogyha Feri van, az a demokrácia? Nem, hát, de amikor... sokféleképpen lehet nem de demokrácia, mi? és ezen lehetőségeknek csak az egyike Feri. Mert hogy Feri nem demokráciában létezik, mert hiszen nem is hisz benne, ugyanis nem engedte meg nekünk, hogy az ország valós helyzetét megismerve szavazzunk, hanem ő hazudott nekünk egy másik országot, egy kurva országot, és mi arra szavaztunk, és aztán kiderült, hogy bocsánat, de ez csak egy, egy illúzió volt, valójában létezik itt egy nagyon rossz helyzetben lévő ország, és a számlát gyerekek ti fogjátok kifizetni. Na ez nem demokrácia? Én attól félek egyébként, hogy nem csak fejében nem létezik demokrácia, hanem amit az előbb említettünk, hogy Európának semmiféle um, reakciója nem volt arra, ami itt történt. Gyakorlatilag az, hogy kiderült egy választási csalás. Um, én félek attól, hogy... Európa nem azért nem szólt bele, mert hogy a gazdasági még mégse tenyerelnénk, hanem azért nem, mert hogy mögött a hallgatás mögött az volt, hogy hát gyermekeim, ez a dolgok rendje, Magyarország kamaszkorból ö, felnőtté vált és most már legalább ők is tudják, hogy hogy működik a képviseleti demokrácia. Még lehet, hogy meg is paskolták a kis buksiát Ferinek, hogy na most már te is látom, most már kezdett kapizsgálni, hogy hogy kell ezt csinálni. Hát na lassan az éve eljöttök el, tehát 17 év, alakulgat. Abban az időben sokat hallgattam a klubrádiót, írja az SMS író, amikor a megyesi kormány már a végét járta. Már akkor sokan telefonáltak be, hogy az egyetlen megoldás az MSZP számára Orbán Viktorral szemben Gyurcsány Ferenc. Onnan tudhatták a hallgatók, hogy alig telik el két-három hét, és ő lesz a miniszterelnök. Hát, hogy mondjam, látva megyésinek a szerencsétlenkedését, ahogy a nő út elágazódáshoz út ne elágazód, nehéz szó, szó. szó. E, érkezett, Hát ez volt az az út elágazódás, ahol, ahol elég egyértelmű volt, hogy merre lehet menni, hogyha nem a megyesi féle fog folytatjuk az utunkat. Most... De egyébként ez, ez nem ez ez, ez, ez, volt. Ez, ez, ez ez látszott, tehát a Gyurcsány de, de, az nem, már... Az... Gyurcsány láttatta magát, tehát Gyurcsány akkor már erőből tört föl, Ő nem, nem, nem a semmiből jött, ez nem úgy volt, hogy a telefonáltak be a klubrádióba az emberek, hogy Gyurcsány, és akkor így egyszer csak körülnéztek az msp be hogy ki az a Gyurcsány? Jó, ott az a srác, hát akkor legyen Én a miniszter, mert már törekedett, és sportminiszterként sportminiszterként Gyurcsány olyan hmm. erővel vetette bele magát a napi politizálásba, és ha. olyan iszonyatosan durván ment neki a Fidesznek minden egyes nyilatkozatában, hogy nem lehetett nem észrevenni, hogy ez a csávó, ez a semmiből jön és a, minde, és a mindenig megselelő. Nem, nem a semmiből jött, ő tökéletesen tisztában volt azzal, hogy mire készül, ugyanis a, a Pucs, mert nyugodtan nevezhetjük így a Pucs előtt, lakossági fórumokon járta az országot. És folyamatosan úgy állította be magát, mint az egyetlen letéteményese annak, hogy itt változások következzenek be az MSZP politikáján, tehát politikájában. Tehát ő gyakorlatilag ezt már a széles néprétegek elé is tárta, gyakorlatilag így tálalta az ország felé azt, hogy ő lesz a Nyilván, most elővesszük azt, hogy mivel szokták rendszeresen baloldalról a Fideszt támadni, az akkor az, hogy, hogy Orbán Merenc... Ó, ó, úristen! Nem hát, volt szóval, ez akkor a hülyes tudod. Szóval Orbán Viktor egy diktátor, egy kis napóleon, egy, egy fűrer, mindenféle ilyen. Tehát folyamatosan ez van. Egyébként ennek van igazságtartalma, de ki mondja ezt? Gyurcsány. Jó, az, az, az a Gyurcsány, aki, aki pucsot hajtott végre. Tehát egy, konkrétan egy hatalomátvételt hajtott végre. Megyesivel szemben, majd meghamisította a választásokat. Ez az ember mi, ha nem diktátor? Az a félelmetes, hogy az derült ki a baloldali értelmiségről. Már ha lehet egyáltalán őket akár baloldalinak, akár értelmiségieknek nevezni, hogy ők. Egyetlen egy pillanatig sem gyűlölték Orbánt azért, mert ő ilyen diktátor hajlamuk is Napóleon, hanem mind végig irigyelték. És ez akkor derült ki. Tehát ők is akartak egy ilyet maguknak, és azért fújtak rá, meg azért köpködtek rá kígyót és békát, mert ők egy pont ilyet akartak, és nekik nem volt. De ez a gyalázatos benne, mert annak idején én is fújtam Orbánra, amikor ő volt hatalmon, és volt miért, de amikor megérkezett a másik, egy cseppet sem voltam elragadtatva, és nem azt éreztem, hogy na végre kiegyenlítődött, hanem azt éreztem, hogy kétszer akkora a baj. Igen. Tehát, hogy úristen, már ketten vannak ellenem. <gül> nem azt éreztem, hogy na akkor most helyre állt a világrendje. Azért tegyük már hozzá ezt a kis apróságot, hogy amíg az MSZP emelte fel Gyurcsányt, addig a másik oldalon, tehát a Fidesz hogy oldalon... fel az Hát most már igen, de előtte ugye nyilván arról volt szó, hogy no, volt egy olyan párt, méret aminek... De csak olyan magas azért emelte fel, hogy Gyófölthöz válaszol. <gül> de csak, csak egy mondat, és nem akarok az Orbán Viktor fogadatlan prókátora lenni, egy dologról van szó, hogy Orbán Viktor csinálta a Fideszt. Tehát azért álljunk meg. Az, hogy ő azon az oldalon führerként tetszeleg, az bizonyára visszás is lehet utálni, meg utáljuk hát, azért, amilyen ő politikát ő, művel, ő, művel, jó, jó, Csak várján, azt a pártot ő de Jó, csak egy demokráciában, de is... demokráciában, demokráciában mióta vannak ilyen előjogok, erre vagyok kíváncsi. Hogy én szartam, tehát örökké én maradok. Tehát elveszítem nem. öt választást, és továbbra is megkérdőjelezhetetlen a személyen. Ez ugye... nekünk semmi köznek egy... egyébként ez a Fidesznek a belső ügye, hogy ezt bent el tudják -e intézni. Ha arrekül erre vannak demokratikus szabályaik, és azok szerint mindig Orbán marad, és a nép azt a választók. Elfogadják őt vezetőt, akkor... Várjál, várjál, Dávid, nem összödi kategória. De abban viszont meg már kell, hogy legyen, arról kell, hogy legyen véleményünk, hogy az a párt, amelyik rendszeresen, most már következetesen, választásról választásra a hatalom egyik esélyese, és kéri a szavazatunkat, az mennyire működik demokratikusan, mert úgy gondolom, hogy az állam igazgatás szintjén is ugyanazt fogja megvalósítani, ami a párt belső struktúrája. Ezt teljesen jogos, Tehát, persze, oké. Okay. Nézzük, nézzük meg a jobboldali média struktúrát. nézzük meg a Fidesznek a jó, belső rendszerét. és nézzük meg a, hát, média, és a baloldali médiastruktúra. Na jó, hát de én nem na jó, de én nem külön. Tehát itt egy ország. Ne legyen már ez a, ez a e, bipoláris gondolkodásunk, hogy és a bal és jobb De a... épp ezt mondom, hogy én nem választom külön. Egy ország van, és abban most sajnos, ha nevezhetjük ezt balnak, azt meg jobbnak, akkor ezek már nincsen, nincsen értelme, ezek a fogalmak nem állnak külön, mert már mindegyik pontosan ugyanúgy működik. Ugyanúgy egy valamit szajkóz, Ugyanúgy nincsen objektív hírközlés a médiában, nincsen olyan, hogy valaki azt közli le, ami történt, hanem azt közli le, hogy azt ő látni, vagy láttatni akarja, és az egyik oldalon négy, a másikon meg úgy. És egyszerűen az egyik oldalon fasiszta veszély van, a másikon meg kommunista veszély, de valójában semmilyen veszély nincsen. Illetve hát a ha veszély, veszély az a kommunistázásnak és fasistázásnak a folyamatossága amelyre mi nem reflektálunk, vagy legalábbis nem reflektálunk úgy, hogy ez a helyzet megváltozzék. Amivel, ez betöm, a amivel betömik a szánkat. Nincsen személyes sztorim ebben az ügyben. Egyáltalán nincsen. Nagy dolgot kaptam ettől, amit az elmúlt más évben csinálhattam. Az a személyes sztorim, hogy változtassuk meg ezt a kurva országot, meg ki fogja megváltoztatni? Orbán Viktor fogja megváltoztatni a csapatával? Vagy C-változat nem történik semmi. El lehet még így egy darabig lébe szólni. Persze, hogy bonyolta az egészségügynek a dolga. De hát amelyikünk bemegy egy egészségügyi intézménybe, tudja, hogy hazugságok sokaságára épül. Persze, hogy az oktatásban bor borzasztóan nehéz bármihez hozzányúlni. De igen, azt látjuk, hogy nem egyenlően osztja a tudás széllyel. Valamelyik őtök őt mondta, az mégiscsak a aratógerg, de mégiscsak csak a legjobb igazságtalanság, kérem szépen, hogy a magyar oktatási rendszer egyik oldalról, a köztünk lévő társadalmi különbségeket fölerősíti, nem gyöngíti, aztán még szegregális. Hát ez az igazi nagy probléma. Ez a nagy gond. És ez a nagy gond, hogy azoknak adjuk az ingyen és állami oktatást, kérem szépen, akik a legjobb családokból jönnek. Hát ehhez képest nem az a botrány, hogy ki kell fizetni három százalékokit. Ha van társadalmi botrány, akkor az, hogy a felső tízezer termeli magát újra közpénzen. Miért ezt nem merjük kimondani, és be vagyunk szarva, hogy azt mondjuk, hogy egyébként azért hétszázatokat akkor tessék fizetni. Ne álltassuk itt egymást, ez az igazi botrány. Az az igazi botrány, hogy aki, a Laci beszél, az ő cigány embereinek, annak tized olyan jó minőségű egészségügyi szolgáltatás jut, mint nekem. És most az anyám, anyámnak ismerik a nevét Pápán és Gyurcságy Katusnak, hívják azat, a neki is jobb jut a kurva életbe. Nem tudta, hogy mi történt. Megjavult az egészségügyi rendszerfiam, mondom egy lószart, mama van hogy felismerik a nevedet. Ez botrány. Hát eh, ehhez képest, eh, társadalmi értelemben a viziti semmi. Az nem botrány, az kényelmetlen politikailag. Meg kifizetni. Meg politikailag lehet nekik súlyos következménye. De őszintén szólva, ez a következmény legfeljebb bennünket érint, ha idióták vagyunk. A társadalmi következménye az meg mindenkit érint. Mi azért nem merünk hozzányulni egy sort, nyilvánvaló társadalmi hazugsághoz, mert félünk a rángható politikai következményektől. Te hölgyeim és uraim, Ez egy pár száz embernek, meg a családjának, meg az ismerősének a problémája, a miénk. De nem azért kell politikusnak lenni, mert ebből a kurva jól meg lehet élni, mert már elfelejtettük, hogy milyen autófényezőnek lenni. Hanem azért, mert meg akarjuk ezeket oldani. És egyébként pedig épp az, az elmúlt négy évnek a tapasztalata, épp az hondul a kormányzásának tapasztalata, hogy nem abba szoktak belebukni emberek hogyha e, valamit csinálnak, meg ha nem csinálnak, Franzba is, mivel is, akkor e, e, el kell indílni, tudni kell, hogy mit akarunk csinálni, írtudatos lesz az első pár év, persze, né, teljesen érdektelen, hogy 20%-ja a lakosságnak fog ránszavazni. tavaly nyáron, az utolsó nyolc évben először, a száz, száz emberből a szonda szerint csak 18 mondta, hogy ránk fog szavazni. Tavaly nyáron, gyerekek. Egy éve később nyertünk. Mi lenne, hogyha nem az egymás közötti faszkodás miatt veszítenénk el a népszerűségünket, mert, mert csinálunk nagy társadalmi ügyeket, és nem probléma, hogy elveszítjük akkor egy időre a támogatásunkat, aztán majd visszaszerezzük, mert megértik. És el lehet majd menni, vidékre, nyugodtan, hogy megcsináltuk a 700-át. Hogy nem lett mindenkinek jobb, igazuk van, de neki, meg neki, meg neki. Meg kollégiumok épültek ebben a országban, mégre újra. Erről szól a politika. Nem arról, melyik ez lesz kerületi polgármester, mégis hány helyettese lesz. Fontos az is, persze, tudom én, nem vagyok naív. De nincs benne az ország első száz legfontosabb ügyébe. És mi döntjük el, hogy melyikkel foglalkozunk? Mi? És az, or az ország azt gondolom, hogy megérdemelni, meg mi magunk is, hogy ilyen dolgokat csináljunk. A magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába. Akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. A, B és C verzió. A verzió az, hogy mi visszük az országot előre. B, Orbán Viktor, ami ugye kizárt. C, nem történik semmi. A legnagyobb probléma egy évvel az összedi beszéd kiszivárgása után az, hogy a C-verzió valósult meg. Igen. igen, igen. Szeretnénk tudni, hogy mik azok a reformok. Még mindig kíváncsiak vagyunk. 06 30 30 30 88 egy a SMS számunk 22-34-88-1 a telefonszámunk. Mit jelentenek a reformok, mert eddig kizárólag adóztatást, sarcoltatást, nemeknek a kivetését, kórházi ágyaknak a megszüntetését, tehát a, a műk, működésképtelennétett ágazatoknak a folyamatos ö, hogy hívják ezt? szanálása az országnak. Ez az, ami zajlik. Tehát, tehát, sajtolják, préselik. Tudod, így, így. tudod, ez olyan, mint a gyurcsány, ö, tudod, van, van olyan, hogy föl kell számolni egy céget, és akkor hívnak egy igazgatót, aki jön, és föl számolja. Tehát minden részét külön-külön eladja, és aztán a végén meg azt mondja, hogy akkor én most megyek, és eloltom a villanyt. És akkor eloltja, bezárja, és utána a kulcsot bedobja a Dunába. Ezt jelenti felszámolni, hogy nem olyan egyébként, mintha a Gyurcsány meg a Kóka ezt az országot föl akarnák számolni, mint hogyha az lenne a dolguk, hogy ezt most tokkal vonóval eladjuk, és utána megyünk tovább, megyünk Szerbiába, onnan megyünk Albániába, onnan megyünk Bulgáriába, és így, tehát, de nem olyan, mint egy ilyen szonálóbiztos. Így... Robi, van, van, van a erre a gazdasági életben egy, egy kifejezés úgy hívják, hogy válságmenedzment, illetve válságmenedzser, akik azért így a világban mozognak, akik <coughs> általában ahhoz értenek, hogy csőcserén álló cégeket kirántanak, vagy éppen berántanak, attól függően, hogy a könyvelő mit mond, hogy mi lenne a szerencsésebb. Gyakorlatilag ők is egy ilyen válságmenedzseri stábot Miselnek, és félek attól, hogy a környéken azért még egy pár zöldmezős beruházást, majd végrehajtanak. <gül> Beszéltünk arról, hogy, hogy Gyurcsány, illetve Orbán is, hogy ők ketten, és hogy az antagonisztikus páros, és hogy mekkora a baj, hogyha már ketten vannak, és nem egyedül. Erre írta az SMS író, hogy a szitek mindig ketten vannak. De az a kérdés, hogy melyik a mester, és melyik a tanítvány, ez a fő kérdés, nem? Ez egy jó kérdés, mert uh... Érdemes megfigyelni, hogy ezek kitől tanultak, mert Orbán például biztos, hogy sokat vett Berlusconitól, azt, azt lehet látni. De Gyurcsány... gyurcsány meg blair -től. Gyurcsány Blair-től? Ah, lehet? Simán. Mert szerintem Gyurcsány az egyértelműen a magyar Blair, és Orbán meg a magyar Berlusconi. Csak én, én azt nem tudom, hogy melyiket rühellem jobban a Blair-t, vagy a Berlusconi-t. Néz, tényleg nehéz, nehézben egy ilyen versenyben azért ez Hát Berlusconi talán. ez a két... Berlusconi talán... Igen, lehet. Berlusconi több pénze A Berlusconit azt hat különböző okból lehet gyűlölni. Tehát amellett, hogy a létező legundarítóbb bűnöző mafiózó felkapaszkodott senki, legdemagógabb, legundarítóbb, legszemetebb mafiózó, emellett még táncdalénekes is, vagy mint ilyen nagyon szar szövegeket ír, meg énekel, emellett a világ legundorító futballcsapatának a legundorító bedzője. Ez, a... ez volt itt a kult Elnöke, jó, ez, ez hozzátartozik. De ráadásul, meg akkor hánytam ki majdnem a belem, amikor átadták a Bajnokok Ligája trófeát most tavasszal a a Milánnak, és akkor a Gátúzónak a kezébe került, és akkor a, ki akarta valaki venni, és akkor ott a Gátúzó körbeintett, hogy így mindenki most csituljon el, és odavitte a prezidentének, és így átadta a kezébe. És önmagában az a kis stílűség, hogy Berlusconi lement a játékosok közé, és akkor ott megdobálták Berlusconi. Tehát hogy így, így valamennyi méltóság azért egy elnökben, főleg aki már előtt az Európai Uniónak is az elnöke volt, meg Olaszországnak a miniszterelnöke volt, azért kéne, hogy legyen. Tehát azért ott fönt a tribünön ott ő örüljön, de most ez a, tehát olyan kis stillű, olyan nyomasztó, olyan, tényleg a, a a, legsza, a legszarabb alak, aki talán az Európai Uniót valaha vezette. Viszont a blair kapcsolatban meg az emberbe, ember azért tud ö, féktelen undort és gyűlöletet érezni, mert a Blair meg az angol munkáspártot, ami hagyományosan a Labour, az egy hagyományosan rendkívül szociálbid is, rendkívül sokat küzdött az a párt, és annak a pártnak nagyon-nagyon komoly hagyományai vannak, a munkásosztály jogainak olyan mértékű kivívásában, amilyenek azért mostanában még azért nyomaikban, de azért működnek, ez Egy ilyen pártot átformálni, úgyhogy rosszabb legyen, mint a tori, az, az, kemény, munka. az kemény munka. és ja, Gyurcsány Ferenc is ezt csinálja az MSZP-vel, jó? Az MSZP-t én nem dicsérem, <höh> soha nem volt jó párt, de Gyurcsány Ferenc azért abból egy kőkemény neoliberális pártot faragott. De melyik párt nem az? Tehát álljunk meg egy pillanatra. Az éppen ellenzékben lévő, mert hogy neki ugye az ellentétét kell szajkozni annak, mint ami történik. Na de azért, hogyha megnézzük a gazdaságpolitikai lépéseit Orbán Viktor kormányának, akkor azért amellett, hogy volt egy-két populista intézkedése, hogy betömjük a parasztok száját, hogy csúnyán fejezzem ki magam, azért semmi másról nem szólt, mint az, hogy hát adjunk el mindent, amit lehet. Ugyanezen a, ugyanezen a szálon történik minden, és én úgy látom, hogy gyakorlatilag egy Európa szerte egy nagy párt lesz most már. Jesszusom, de demagógok vagytok, írja az SMS író. Hogy lehet egy több évtizedes egészségügyi válságot 15 hónap alatt tenni, mondom, úgy, hogy értai rendbe tenni. Nem ne, ne, hát ne az szó, az, nem nem, nem, nem, nem az, az, ne, ne tegyen rendben, nem kell. Tehát de hagyja úgy, hagyja jó ne, volt az úgy nekünk. Ne, <híthat> de, de, de, de nem az, de nem az, csak látnám a, a rossz, rossz válságkezelő programot, ahogy éppen kudarcot vall, és azt mondanám, hogy fletó, te, te megpróbáltad! Egy gyerek vagy, gizda gyerek vagy, vagy böszvegyerek vagy! Megpróbáltad! De ne, tehát amikor azt látom, hogy veszik ki a milliárdokat az egészségügyből, és azzal tömik be a költségvetésnek a részeit, azt ne hívjuk egészségügyi reformnak, ha egy mód van rá jó, Léci, Léci. Amikor azt látom, hogy megszüntetik az intézményeket, de semmi nem történik. Tehát nem az van, hogy átszervezik és modernizálják, hanem így ezt itt megszüntetik. Akkor azok, akik eddig ide, ide jártak, azok abba a kórházba fognak járni, ahol eddig az ágyak száma az ennyi volt, és akkor most másfélszer annyi lesz. Viszont a Négy kórház meg megszűnik. De tudod, összességében kevesebb lesz. És ezt mindezt olyan összehangoltan teszik, hogy az a fogadó kórház, akinek el kéne látni a bezártak helyett a betegeket, az így tágra nyílt szemekkel néz péntek délután a betegekre, hogy mit keresnek itt, mert velük elfelejtették. közölni, tényleg, hogy hol holnap előtt sem a beteg embereket, és ez hát, nekem nagyon közeli élményem. Nekem az édesanyám volt így, hogy ö, a belgyógyászatról kirakták, hogy ő meggyógyult másnap. Ö, Elszédült, és elesett a lépcsőn, és arccsont törése lett. És ha most csak úgy, ha most elvonatkoztatok attól, hogy ez nekem, mint a fiának mennyire fáj, és ő neki mennyire fájhatott, ha mindezt félreteszem, és csak gazdaságossági alapon nézem, hogy nem érte volna meg még három napig ápolni a belgyógyászaton inkább, mint utána egy hónapig a traumatológián? Tehát, hogy ha már csak így összerakom, hogy, hogy azért, mert túl korán engednek ki valakit, azért fejre esik a lépcsőn, akkor még egy hónapig kell ápolni az egyébként három nap helyett, akkor ez, ez, most és tényleg, ez most így gazdaságosabb lett? A, leg, a legdurvább ebben az, hogy sajnos közvetve, közvetlenül én is tapasztaltam hasonló dolgokat, attól elkezdve, hogy pénteken a minisztériumtól kijött emberek lezártak kórházak szárnyait, és a hétvégére berendelt betegeket nem tudták hova rakni, ez egy konkrét történet. Ettől függetlenül azt így elmondhatjuk, hogy a gazdasági részét félretéve. Tehát konkrétan az egészségügyi reformnak nevezett intézkedés csomag, ami gyakorlatilag senki nem tudja, hogy hol vezet és mit, mit hivatott látni, vagy mit hivatott meglépni, annyit, annyit elmondhatunk, hogy most már nem csak a pénzünkkel játszott Gyurcsány Ferenc, hanem konkrétan az életünkkel. Amikor sokan azt írják itt most az SMS falra is, meg nagyon sokaktól hallottam már, és van benne igazság, hogy elsősorban nem Gyurcsány kurta el, hanem elsősorban Megyesi kurta el. A, ugyebár a a, ugyebár az 50%-os 50 közalkalmazotti béremelésről van szó, nem, akkor még Gyurcsány nem volt a személyes tanácsadója a Megyesinek, amikor az 50%-os... Nem, nem, nem, nem, nem akkor, amikor, amikor az 50 os közalkalmazotti béremelést megyesi meglépte, akkor Gyurcsány még nem volt a tanácsadója, később lett a tanácsadója. Az volt a választási ígéret. Meggyesi betartotta a választási ígéretet, és ezzel hozta az önkormányzati választást is, ami ilyen mértékben eddig talán még sosem sikerült, hogy a megnyert parlamenti választás után megnyerni az önkormányzati választás is. Viszont... Igaz. Megint az, az a válasz, hogy igen és nem. Megyesi kurta el, mert valóban ő indította el az országot azon a pályán, aminek a vége az a, az, a, az, az állam csődközeli állapot lett, amelynek a, amely a diszleteket adta az összödi beszédhez. Viszont Megyesi azután, hogy betartotta a választási ígéreteket és csődbe vitte, vagy csődközeli állapotba vitte az országot, annak rendje és módja szerint el is vesztette volna a választást. Te jött Fletó, meghamisított mindent és megnyerte Tehát Fletó volt az, ahol a rendje módja szerint történő gyalázat demokráciánk kitérte maga kerékvágásából Tehát ott, ott valami nagyon félre ment. és szerintem értitek ti legalábbis, akik itt ültök velem szemben hogy én mire gondolok, aztán remélem, hogy a hallgatók is valamelyest értik nyilván nem önértékén az a baj, hogy az MSZP nyert hanem a, a, mert hogy csak arról szól egy választás, hogy valaki nyer. Értelemszerűen a nép akarat dönti el azt, hogy ki nyer. Nem voltunk a megfelelő... A nem voltunk a megfelelő információk birtokában. Akkor nem a nép akarat dönt. A, a, probléma, az, alapvető, a probléma az alapvetően az, hogy, hogy nem volt hajlandó a bizonyos mérleget, azt a bizonyos képzeletbeli mérleget kiegyensúlyozni, amin a tartozik és követel serpenyői vannak. Tehát elkúrtam, felhalmoztam, utána szétoztottam, utána elhazudtam, utána eltitkoltam, utána csaltam, utána belehazudtam, majd pedig megnyertem, majd pedig tovább titkoltam, majd pedig kiszivárgott, majd pedig szétvertem. Tehát, hogy ez a folyamat, ez egyetlen egy nagy ív. És itt a, itt a probléma, az gyurcsányjal, tehát hogy mondjam, lehet, hogy Megyesi követte el a hibát, de Gyurcsány a bűnt, Figyeltek ha értitek. Azon, ez tök, tök jó, amit mondasz, de kicsit akkor tovább menve, nézzük már meg, hogy mi lett volna akkor, hogyha nem szivárok ki az összödi beszéd, akkor hogyan tálalják nekünk azt, hogy gyerekek oltára nagy szarban Már magunk. elkezdték, hát, vol, hát volt a miért mi, ö, ö, miért kell megtenni, ha fáj kampány? Ez már elindult már az összedi beszélt. De, ez de ezt nem fogorvos, lehetett... A fogorvossal próbálták, a fogorvos volt a párhuzam, amivel próbálták lenyomni a torkunkon ezt nem ez lehetett volna, Ezt volna nem lehetett volna lenyomni a torkunkon azt, amiben most. Az volt a dolog, ezt hogy értsd meg, hogy egy fogorvosnál ülsz, és várjál mi a fogorvosnál az alaphelyzet. Az, hogy ő az orvos. Tehát ő a doktor. Tehát van egy ilyen szituáció, hogy te nem értesz hozzá. Végeztél orvosi egyetemet bunkókám. Nem végeztél. Fáj a fogad, érted? Rossz az egészségügy, nem racionális a közigazgatás, nem értesz hozzá, nem tudod mi van. Én viszont tudom, hogyha ezt így hagyjuk, mondja a fogorvos, szétrohad a pofád, érted? A vége az lesz, hogy rohad a rohada pofád, büdös a szád, fáj is, nem tudsz dolgozni menni, végén éhendög lesz, de jobb is lesz neked, mert nem is tudnád szétrágni, mert rohad a fogad, érted? Tudom, hogy fájni fog, de meg kell csinálni, mondja a doktor. Tehát ez a kampány. De az a doktor indult. egy héttel előtt még azt mondta, hogy hát ilyen gyönyörű fogsort én még nem láttam, uram. Hát látszik, hogy én tartom a közönfogait. De akkor ő vigyorgott a tükörbe. Egyébként visszatérve, hogy most ki a nagyobb felős, Megyó vagy Fletó, ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy hát az összedi beszédben Gyurcsány maga mondja el azt hogy majd beledöglöttem, hogy másfél-két évig úgy kellett tennem, mintha kormányoznánk. Okay, Tehát nem csinált semmit. Ne, ne, ne, ne, ne. ne, csak ne nem ő, megyózott. Az ami részére gondoljunk arra, hogy ő miután megyesi átvette a hatalmat, nem csinált semmit. Tehát ez az álló szó. Tehát gyorsan, pontosan, hogy lát... ennek a felelősségét. Nem mondta azt, hogy Megyó volt, ő tette tönkre, ver, sokat ajánlott, meg sokat osztogatott. Nem mondta, ebből látszik, hogy valóban ő kurtál, és nem Megyó. Ő, ő azon a vonalon tartotta a struktúrát, vagy hogy mondjam, a kormányzást, ami Megyó elindította. Tehát azért azt az államcsődöt, azt meg jó idézte elő, Tehát azon ne vitatkozzunk, hogy az 50%-os közalkalmazotti béremelés, azt terhelte meg olyan mértékben az államháztartást. Hát ez úgy nagyon sok, sok minden, nagyon sok minden. Van. más. Az, hogy mindent elprivatizáltak, az is nagyon megterheli az államháztartást, mert nincsenek bevételei, mert szarérhúgyért szétosztogatták a vagyonokat, nincsen adóbevétel, mert azt is csökkenteni akarják, a multiknak nem kell adózni, nem kérik számon senkitől. Ez nem ott kezdődött. Hát ez, ez már a már a 80-es években kezdődött. Hát mi folyamatosan ezen a pályán vagyunk, rohanunk bele a, a, a bukásba komolyan. Nekem az a javaslatom, hogy tartsuk meg legalább azt a fogadalmunkat, ha már öszödről beszélünk, az összödi beszéd kiszivárgásának egy éves fordulóján, hogy némi távlat, távladból próbáljuk szemlélni, és megpróbálunk egy, egy nagyobb perspektívából képet alkotni arról, ami történt egy évvel ezelőtt.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 Lovász fiújáról? Egy, egyik lovász fiújáról. Egy olyan csikós legényről van szó, aki, aki egyszerre négy lovat lovagol meg, ahogy ezt a Hortobágyon megszokhatták a turisták, most a négy, az Apokalipszis is négy lován áll Feri igen, igen. <gül> És visz minket a szebb jövőbe, mint azt tudjuk. Amikor azt mondja Gyurcsány, hogy neki nincsen személyes sztoria ebben, majd két mondattal később arról beszél, hogy a felső tízezer hogyan termeli ki magát közpénzből, és hogy ez a baj. Akkor de de az, ember is nem is tudja. az ember mégis azt érzi, hogy van valami személyes sztoria ebben a fletónak. Tehát, hogy de de ne argúj, de, de nekem ebben nincsen személyes de azért elmondom, hogy mi a baj. Az a baj, hogy a felső tízezer mondja ezt a felső ezerhez tartozó figura, közpénzből termeli ki magát újra meg újra, mondja ezt ő, aki a közpénzeket privatizálta szét. Tehát de tényleg, ez azt, azt ez az mondani, ember. Hogy... Tehát igen. Feri, Feri, mi nyomja a lelked? Mondj, mondj mondjad, el, mert valamit nagyon el akarsz mondani, és de, még nem merted. Az, az, még az, nem. De hogy az a brilliás, hogy ha valaki ennyire gátlástalan, mint a gyurcsány, akkor az elmondhatja magáról, hogy a saját magára vonatkozó legdurvább vádbeszédeket is ő maga mondja el. Mert hogy ez se engedi át másnak. Igazából ez az ő nagy stílűségének a példázata, tényleg sziránói figura. Az óra is megvan hozzá. De szóval csak az első millióiról ne kérdezzük, nem? Mert egyébként meg mindent meg tud magyarázni. Mi az, hogy? Nagyon is. Tehát, hogy ő így tényleg így abszolút bevallotta már többször, hogy bazdnek, bálnézés, tehát, hogy őnek így, így úgy van pénze, hogy azt mi ne tudjuk meg, hogy hogy van, és utána elmondja azt is, hogy hogyan termeli ki magát újra, meg újra. Olvashatunk róla egy-két jobb oldali labban, ahol kivételesen, ugye konkrétan a magyar nemzetről van szó, de, de, de komolyan, tehát én nem szeretem azt az újságot, de ettől függetlenül elmondható, hogy a Gyurcsány Ferenc vagyonosodásával foglalkozott cíksorozat, az azért volt korrekt, mert konkrétan papírokkal támasztották alá, és ha ez nem így lett volna, akkor messzik, Tehát ha nem, nem lett volna igaz, az szétpereltem volna a Feri én, az agyákat. De, hát de nem, hát a Népszabadság de is tele... De várja, a Népszabadság is tele volt korrektebb, a korrektebb, végtelenül hiteles, leleplező riportokkal, meg leleplező oknyomozó ö, ö, írásokkal, Orbán Viktor, a Kormány, Orbán hogy miniszterelnöksége alatt. Csak érdekes módon, ahol választás után megyes a miniszterelnök, és ezek az írások, ezek eltünedeztek. Hát, csak átmentek egy másik laphoz, nem? Szóval így egyszer csak ott bukkantak fel. Igen érdekes módon. Tehát én egyébként hiszek, tehát én egyébként azt gondolom, hogy ezek korrektek ezek az írások, csak érdekes módon mindig egy bizonyos sziklushoz köthetőek, bizonyos újságoknak ezek a lelepek. Periódikusak olyan, mint a görbe, hogy fölle, föl le. Mondjuk ebből érdekes. a szempontból ez a műsor például olyan, hogy én már annyira várom, hogy Orbánék legyenek kormány, amire annyi, annyit szittam a az elmúlt években. Jelen, ez azt is érzi, hogy hát most ellenzékbe vannak. Elrugdassuk már. Az ország önkormányzatainak nyomasztó többsége fölött rendelkeznek az Majd el is veszik az önkormányzatoktól a lóvét, a szocik úgy, ahogy kell. Tehát abban nem veszik. ez ez így megy. Borzasztó pofaszkodás megy. Tehát tényleg az van, hogy demokrácia meg jogállam, ezt tegyük férre, és az van alapvetően, hogy hogyan szívassuk meg a másikat, illetve mindenki mást, aki nem mi vagyunk, tehát aki nem a mi mezünk van. Én azt gondolom, hogy egy kicsit távlatibb perspektívába helyezzük az összödi beszédet, hogy... Nehéz. Ami ez idáig nem sikerült nekünk A most elején, dej az dej dej dej most, de az első percben. Várjál, de most közeledünk a ciklus, két órás ciklusunk végéhez, és itt az ideje betartani ezt az időszó, öt De Holnapra újra megszavazunk, Rami, emiatt ne aggódj. Szóval, azt gondolom, hogy a, a baloldalnak Magyarországon Kumbéla óta nem ártottan annyit senki, mint Gyurcsány. Én ezt komolyan gondolom. Az, ami itt Gyurcsány után jön, tehát utánam az özönvíz, ezt olyan jogosan, mint mondhatja most Gyurcsány, még senki nem mondta. Én még Gerő Ernőt szerettem volna mondani, de azért ő is oda tett. Hát annyit talán mégsem. Demszki Gábort nyugodtan sorolhatod. De ő a liberalizmus. Nem baloldali. Ő a liberalizmusnak, de őt viszont még megfejelte kóka. Demszki nagyon sokat ártott, de rátette egy lapáttal a kóka, hogy a liberalizmus az tényleg egy cipok szó legyen. Nem, most megyesi Péter. Az, az úgy gondoltam egyébként, hogy ő lesz az, aki megássa a baloldalsírját Magyarországon, de jött Fletón. És, és tudod, hogy mit érzek? Hogy ami, ami után ő távozik, azután Orbán Viktornak nem egy ciklusa lesz és nem kettő. Tehát itt nem négy év vagy nyolc év Orbán lesz, hanem tizenhat vagy húsz. És, és ez most még talán így a Fletónak a a nyomasztó súlyától görnyedve nem is érezzük, hogy ez mekkora baj lesz. Az a majd. baj, hogy ha meg lesz a második ciklusa Orbánnak, már pedig meg lesz, ő is tanult azért Flatótól is, akkor viszont ez a műsor többet nem fog felcsendülni. <gül> Tehát, talán négy ez... évet kibír Orbán alatt, de nyolcat biztos nem. Figyelj, egyébként, egyébként a, a, a, amit mondok, az, az teljesen aláírom. De, ennek de ez, de ez de nagyon mi baj! Várj, hát, de már, minden Nem jött volna a fletó, akkor maradt volna ez a váltógazdaság, és az embernek meg lett volna, a hü hülye parasznak meg lett volna annyi öröme, most magamra gondolok, csak nehogy valaki magára vegye, persze rajtatok kívül. Kedves hallgatók. Viccelek. <tos> <Schoz> Biz szóval, még annyi, annyi, annyi öröme meg lett volna a hülye parasznak, hogy jól van lopnak uszítanak, meg garázdálkodnak, de négy éve, mert hazudoznak. De négy, de négy évenként, évenként, én vagyok az úr. Négy évenként elhúznak a vérbe, és elgondolkodnak, hogy hogyan jobban. Aztán visszajönnek, és meg... Tehát, hogy itt az, hogy a itt hosszabbított egy ciklust. Ez kitérített mindent a maga kerékvágásából, hogy, mondjam, hogy is mondják ezt? Az idő, az kitért a maga, maga kerékvágásából. A téridő kontinuum megbomlott Megbomlott. Igen, összöd, igen, azt hiszem, hogy a téridő kontinuum megbomlott összedön. És most, most jön az, hogy Orbán Viktor fogja szerintem ezt a négy lovat majd bevinni a révbe. És hogy ott a révbe mi lesz, hogy ránk ott mi vár, azt nem tudom, de azt hiszem, hogy egy egy beton hordó lesz a lábunkon, és be leszünk lökve a vízbe. Én legalábbis úgy érzem. Mindig mi, mi, mi személetes ez kép volt arra, ha már megérkeztünk a részbe. Viszont, azért egy dolgot tegyük hozzá, ti, ti abból indultok ki, a a hogy, hogy, az, az MSZP, nem, hogy az MSZP hátán ott lesz Gyurcsány, és Gyurcsány lerántja a, a mai, mai magyar Már leránt. lerántotta. Ez már csak időképdése. Ez nem, várjunk, Magyar baloldalnak vége van, egyébként nem nevezném őket annak, de annak a kifejezésnek, hogy baloldali, annak vége van. De nehogy már leírjátok őket. Hát, Isten álljunk meg egy pillanatra. Na, mutass egy hiteles arcot, Egyet Ha ledobja magáról Gyurcsány Ferencet, az MSZP, a közeljövőket, Mert a párt is miért hogy a párton belül nem beszélgetnek arról, amiről mi? Ők ezt pontosan látják le fogják magukról rúgni, esetleg Eljutunk egy, egy időközi választáshoz, azt mondják az SZDSZ-nek is, hogy netu, lehet, hogy azt elbukják, de a baloldal nem fog tönkre menni. Szerinted én még nem írnám le őket. Választás. Nem, én nem írnám le őket. Nagyon nem írnám le a baloldalt, Gyurcsány Ferencet egész nyugodtan le lehet, és az SZDSZ-t is. De az MSZP-t semmiképp. De lássuk már azt, hogy, hogy ha azt mondtad, hogy az szdsz le lehet írni, akkor nézd meg, hogy az SZDSZ-ben is milyen folyamatok zajlottak, és milyen sikerrel ott megjelent egy kis Gyurcsány, úgy hívják, hogy Kóka, aki véghezvitte ugyanazt a puccsát. A, az SZDSZ-en Ugyanúgy megcsinálta magának a pártot, meg, megszerezte a pártot, és most ővé az SZDSZ. Van is két és fél százalékos támogatottságok. Jó, nem szinten, azt mondom, újra. de a párton belül, tehát én most nem, nem azt mondom, hogy az ő támogatottság mekkora, hanem hogy a párt struktúrában elképzelhetsz-e helyére mást. Nem. És szerintem, hogy a ugyanígy bevásárolta magát, megvannak a, az ő emberei, mindenkinek megvannak is csúsztatott pénze mindenki megkapta a maga kis üzemét, gyárát, akármiért, privatizálhatott valamit, szállíthat sódert meg, bort meg, amit akarsz, tehát ott vannak a kis üzleteik, jól élnek, és köszönjük szépen ők maradnak Fletóval, mert ki más? Fletón kívül szerintem bárki jó, tehát egy bólogatos kutyát beültetni az elnökiszékbe, az kevésbé ártana most a párt népszerűségének, mint ő, az biztos. De kérdés, hogy érdekli-e őket a párt népszerűsége, vagy érdekli őket az a pénz, amit ebből ki tudnak nyerni? Figyelj, rövid távon ra rabolni, vagy hosszú távon lopogatni, ha van ilyen kifejező, azért mindenképpen az utóbbi mellett fognak voksolni. Én azt gondolom, hogy Gyurcsánynak oly olyannyira értek egyet veled Pilu, kezdünk hasonlítani egyébként az újságíróklub, meg sajtóklub, meg ehhez hasonló média képződményekre, hogy így úgy veszük át, át egymástól a szót, hogy nagyon úgy van, sőt! De, De hogy Dávid a, a, a egyetértve azzal, amit mondasz, annyival egészíteném ki? Szóval olyannyira igazad van, Pilu, hogy nem csak, hogy nincsen, nincsen helye a hatalomban Gyurcsánynak most már hosszú távon, tehát a következő választásokon túl a legrosszabb esetet mondom, hanem szerintem igazából az országban sincsen. Tehát képzeljük el azt a forgatókönyvet, hogy mondjuk öt év múlva Gyurcsány Ferenc beül Budapesten egy színházi előadásra, mondjuk beül a Víg Színházba, hogy megnézzen egy előadást. Csak képzeljük el, csak képzeljük el ezt a helyzetet. Hogy ott mi lenne? Hát ha mellémül fölállok, az biztos. Hogy, de ezt mondom. Tehát, hogy képzeljük el Gyurcsány Ferencet, ahogy bemegy egy itt tudom, én, CBA-ba vagy, mit, spár Mondok rosszabbat, nem egy Vásárolt. házba. megy a pulthoz, és azt mondja, hogy 30 deka gépsonkát kérek. Tehát képzeljük el ezt a szituációt. De miért képzelném el? Ő az operabálba jár, a kis meg a Bécsi operabálba. Évente egyszer van Opera okay, nem, hát nem, el, vannak nem el vannak ők. El vannak ők, ne, ne ez, ez, ez nem életszerű. Majdőjön ez szépen, majd, majd Miniszterelnökként majd... lehet úgy élni négy éven keresztül, mert az ember Vagdosa a hogy kormányzati autóval járok, nem. Nem, nem találkozom emberekkel, tehát így lehet ez. Majd a, testőr, ez lehet, nem, igen, a véd, hogy minden, hogy testőrvéd, hogy hogy gyakorlatilag nem megyek emberek közé. De négy éven keresztül ezt még meg lehet csinálni, nyolc évig meg lehet csinálni. Jó, meg De egy kapni, életen keresztül. Meg fogja kapni élni. a megfelelő beosztást valamelyik iszonyatos nagy pénzügyi szervezetnél, ahogy ö, bokros megkapta a. a a valuta alapnál ugyanígy meg, ahogy Kovács Lászlót elküldték a szolgálatba. Én csak az én azt mondom, hogy neki ebben az országban nem lesz maradása, nem, nem tudom elképzelni, hogy Kovács... az országot, és látva azt, hogy Urcsán mit adott. Jó, el. én még annyit tennék hozzá, hogy azért nézzük meg, hogy ha ott leszünk majd a következő választásnál, és ott lesz Orbán Viktor, ez egyértelmű, mert nem állítanak más helyre. Akkor ki ül vele szemben a székre a miniszterelnök jelöltek vitáján? Ki? ki lesz az? Tessék, mondjatok egy nevet. Nem lesz senki Gyurcsányon kívül. Nem, nem, nem, nem, nem. De lehetséges, de akkor, akkor annak meg vereség lesz a vége. Neki ott már akkor is vége lesz. Ők hogyha... ezt már bukták. Hát ez volt az emlékadás, az összödi beszéd kiszivárgásának egy éves évfordulóján. Azt mondom, hogy ünnepeljünk önfeletten. Hogy is mondta a Gyurcsányos szödön? Igyunk kurvasok bort és felejtsük el az egészet, de az éne én teljesen. Az apokalipszisé szintás már a ami a földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje az a